Orena in onda, note a cura di Giacomo Sapienza. Buongiorno, ormai è il saluto che va più di moda grazie al nostro grandissimo Papa Francesco. Buongiorno quindi a tutti, lo testimoniano anche le immagini che arrivano dalla webcam di CRM e Radio, puntata sulla costa di Cefalù sul splendido mare di Cefalù è è mezzogiorno circa 12:09 minuti, un mezzogiorno se così possiamo dire in famiglia e eh, alla regia abbiamo Patrizia Curriere a cui cedo subito la parola. Patrizia, introduci tu l'argomento di oggi. Ecco, oggi come dicevi è appunto una giornata abbastanza particolare perché ci siamo catapultati noi da mezzogiorno in famiglia qui a CRM e Pirelli. Infatti, tu di solito inviti le persone, invece adesso gli invitati sono tutti qui da te. <ride> è un po' così spontaneamente, ecco, possiamo dire. Sì, e per questo possiamo dire più che una bella giornata, una splendida giornata a giudicare dagli ospiti in studio. Tutto di sole donne. Sì, <ride> anche se devo dire che a mezzogiorno in pensione in famiglia siamo portati in 10, quindi cinque maschi e cinque e cinque donne, cinque ragazze, e questa volta qui e oggi per problemi anche mh, di lavoro, impegni vari, sono pute, sono potute venire solo donne, noi donne, quelle che hanno partecipato. Ce ne manca una che anche lei è di fuori e quindi non è potuta venire. Ecco, comincio su vi do a presentare i nostri gentili ospiti. Una è la regista Patrizia Currere, poi abbiamo Kettila Martina, abbiamo uh, Serenadey, abbiamo Maria Halamine, abbiamo Rosa Maria Barranco che è stato insostituibile, un... direi. Sì, che è stato un po' il capitano della squadra che oggi ci illustrerà quello che è successo a Roma e soprattutto quello che succederà a Patrizia, ma cosa succederà adesso? E eh, chissà, chissà, vediamo se siamo di nuovo nuovamente fortunati e bravi soprattutto a a scontrarci e a vincere contro la prossima la prossimo comune in gara per la per il fine settimana, che sarà un paese del del Lazio, se non in erro. Non, non si sa chi. Però guardando la puntata scorsa ho visto Ketti che è stata fenomenale, ha stracciato sì. letteralmente De Santano <ride> sul Garda, una rimonta che è stata da tennis, da 6 a 2 abbiamo ribaltato tutto, sembrava la finale Open del Roland Garros. Sì, sì, sì, con la sua corsettina tattica. E sì, ormai, ormai sono diventata... vicino al microfono la settina a casa mi prendere in giro, prendono le pezze e le mettono lì, le posano lì, facendo finta appunto di essere io. Ormai sono diventata lo zimbello di casa, però va bene, così mi sono divertita un casino. È stata Beh, una bellissima esperienza. Sì, però che ste eh lo sappiamo in tantissimi è una bravissima cantante Grazie. anche quindi ha una Grazie. voce stupenda straordinaria e, infatti... e sappiamo che nel giochino musicale non aveva sicuramente il rivale no no no non avevo grandi difficoltà poi sono stata anche fortunata comunque a trovare una canzone molto semplice ho avuto un aiuto grande che è stato quello appunto di Matilde Brandi e poi per il resto l'emozione purtroppo gioca sempre brutti scherzi ne so qualcosa e sì infatti perché ci sono diecimila telecamere puntate comunque già in studio la senza Sì, che anche comunque è diversa da vedere. Sì, che per esempio io quando la sera guardo il gioco di su Rai 1 l'indovino li uh -huh. sempre e mi chiedo sempre ma in studio l'indovinerei. Li ecco, raccontarci l'emozione, la differenza no, tra casa studio, e studio. In studio è tutto completamente diverso, c'è un'emozione diversa e Senti, insomma, la la presenza di queste telecamere, senti la presenza di comunque delle persone che stanno dietro eh, che ti, ti incitano a fare quello che devi fare e non è non è semplice, non è semplice. Infatti chi ha criticato eh, devo dire appunto che tutto quello che c'è dietro è un grande lavoro, è un grande lavoro nostro della redazione lì a alla Rai, eh, quindi è tutto molto più amplificato rispetto sicuramente a una situazione normale e per il resto io sono contenta comunque di aver partecipato, di essere nella nella squadra, sono contenta di riessere lì e speriamo di fare bella figura come abbiamo come abbiamo fatto e di ripetere di nuovo l'esperienza, anche perché mi sono trovata veramente veramente bene. Serena, la tua impressione sulla trasferta romana e sulla prossima trasferta romana. Beh, sicuramente è è stata una bella una bellissima esperienza. Eh arriveremo lì adesso con una maggiore consapevolezza e una maggiore fiducia in noi stessi. Eh per quanto mi riguarda l'emozione è stata grandissima. Eh infatti il mio gioco non è andato per niente bene, però spero ecco appunto di, di rifarmi la prossima volta perché ho proprio voglia di rappresentare eh di portare alto il nome della nostra cittadina. Anche le bellezze naturali della città. <ride> Anche le bellezze naturali soprattutto della nostra città, visto comunque i miei studi. Abbiamo anche una campionessa mondiale, non, non, non parliamo di una campionessa eh, locale o per dire, ma una campionessa veramente con titoli internazionali, campionessa di che sport? Tecnicamente come si chiama? Uh, fitness. fitness. Fitness, ecco. E la sua impressione della trasferta a Roma, la stessa domanda. Grazie. Mm. Un po' devo anche ripetere quella che ci è stata detta dai dai miei colleghi. <ride> colleghi in avventura, che è stata una bellissima esperienza, sto aspettando questa volta in molto carica la prova della bicicletta che dobbiamo essere preparati e questa volta la dobbiamo vincere. Questa volta non non sarei impreparati come magari altra volta c'è tante cose che poi tu impari all'esperienza, come mettere la segnalella, regolarla bene, insomma, abbiamo avuto varie difficoltà tecniche che sicuramente non ripeteranno questa volta e siamo contenta allecrea che c'è, nessuno se l'aspettava già. Abbiamo vinto, abbiamo una carica bella giusta di andare a affrontare la prossima sfida. Per me le sfide sono la cosa più bella che c'è che dov'è tu sei abituata ai riflettori internazionali, in gare dove si gioca sui millimetri, sui secondi, sì. quindi sulla perfezione assoluta e tu sei una campionessa. È questione di differenza tra una gara internazionale e una trasmissione televisiva. Sì, certamente, infatti là, per dire, tu sempre devi essere davanti le telecamere, però là ovviamente sul palco tu devi posare, devi essere molto attendo alle tue app punto eh, saltare il tuo fisico e sei molto anche provata dalla esperienza preparazione fisica che c'è perciò in questo senso c'è molto più rilassante poi divertire apertamente perché non sei pre preoccupata come sono sono perfetta perché io sono perfezionista e sono non sono perfetta poi ovviamente per un atleta È preoccupante, c'è molta emozione diversa di di questo. Certo, quindi nello sport massima concentrazione, solarsi, fartarsi, sì. sì, in TV invece... a scontrarsi, bisogna dare il massimo per gli altri. Sì, sì, <ride> ed è anche bello, esperienza perché è diverso, appunto, so poi essere più rilassata, una cosa bellissima. E concludiamo il giro col super capitano Maria Rosaria Barranco. Hai poi gli appunti. Allora, intanto parlarci della squadra e poi ci parlerai magari delle due emozioni che penso non siano state da meno di quelle. Sì, io io voglio iniziare proprio dall'inizio, perché proprio come diceva Maria Elena e eh, a me piacciono le sfide, anche perché sono stata e eh, precedentemente una sportiva e anche io ehm, e io vi ho dedicata in... al basket. Sì, sì, <ride> da da piccola con il basket, poi con la palestra con le due grandi eh, Susie Angela Holbark hanno fatto insomma eh, la storia del del fitness a Cefalù eh, in Sicilia e quindi loro mi hanno inculcato questa voglia di vincere, questa voglia di emergere che è proprio eh, ne troviamo nello sport alla fine e eh, quando mh, in questi mesi collaborando col sindaco perché ho oh, sono vicepresidente dell'associazione Officine Culturali Costanza d'Altavilla eh, in una riunione il sindaco aveva sulla scrivania questa questa trasmissione, ci, ci hanno contattato per fare la trasmissione di mezzogiorno in famiglia, ma io non non mi sento di potere partecipare uno perché non ci sono i fondi che tutti sappiamo che c'è sul, insomma, è il comune è in grave in una grave in una grave situazione finanziaria e quindi per queste cose un po' eh, si mettono queste da parte, insomma e quindi eh ho subito preso al volo la la sua proposta e ho detto non ti preoccupare eh, eh facciamo e eh, vedo di poter di poter organizzare io la cosa sempre in, in maniera insomma eh, di sfida, di di di di di essere sempre pronta e comunque di coinvolgere anche i cittadini perché comunque è una bella iniziativa, una bella vetrina dove Cefalù viene viene pubblicizzata a livello nazionale, dove 3 milioni di persone su Rai 2 in una rete nazionale eh, possono vedere Cefalù. E quindi ho coinvolto eh, grazie alle mie esperienze sportive e ho coinvolto tutte le palestre di Cefalù eh, che mi sono state vicine per procurare i ragazzi e comunque che io anche che conoscevo perché siamo stati compagni eh, precedentemente con il marito di Maria Elena Bruno Leone con eh, Susi e Angela che mi hanno eh, proposto subito Simone Castiglia e eh, Luca Moscato per la bici eh, conoscevo a Chetti Lamartina perché è una bravissima cantante a m, Patrizia Curreri perché sapevo che lavorava alla radio e molti altri insomma che in seguito sono venuti man mano perché eh, è la RAI alla fine a fare il gioco della situazione perché è molto esigente e perché comunque eh, ti dice quello che devi fare quello che non devi fare che cosa vuole e che cosa non vuole eh, è stata una bellissima esperienza anche questa io ne ho fatte tante eh, ma mh, alla fine ho ogni cosa nuova è sempre eh, quella che che ti lascia il segno perché stare in uno studio televisivo a contatto con personaggi famosi e eh, te li trovi proprio davanti eh, è è sempre un'esperienza eh, positiva anche perché poi prendere comunque e eh, poi contatti eh, e a me la verve non mi manca. No. <ride> la verve non mi manca e, e Giacomo Ascoltà mi definisce te sempre te. mi definisce sempre i suoi articoli l'infaticabile <ride> Mariano Rosario. Li <ride> e quindi eh, contatti per portarli a Cefalù e perché in modo da far nascere sempre nuovi eventi e nuove situazioni. Eh, credo che Patrizia abbia qualcosa da dirci forse esatto. anzi vorrebbe la linea per certo per perché tipo... c'è la pubblicità dobbiamo mettere la pubblicità perché serve la pubblicità quindi la, dopo la, la pubblicità continuiamo a parlare di questa nostra esperienza e anche dell'esperienza futura quindi state con noi e ascoltate anche la pubblicità note a cura di Giacomo Sapienza eh, tornate in studio e ricordo sempre che potete diventare fan di CRM più radio e cliccando sul sulla pagina del noto social network Facebook dove c'è il polligino alto mi piace Patrizia, dovevi ricordare qualcosa? Una cosa. Sì, infatti, perché, eh, magari perché ci stesse ascoltando adesso, appunto siamo qui i ragazzi che hanno partecipato a Mezzogiorno in famiglia, quindi stiamo raccontando le nostre esperienze, anche quello che succederà il prossimo fine settimana. Per chi vuole magari interagire con noi lo può fare mandando un sms al 335 56 37 251 o telefonando allo 0921 92 32 92 oppure potete collegarvi su internet e vederci dal sito internet www.crm e piradio.it con la webcam. Magari Quindi... se vuole intervenire qualcuno della squadra che per motivi di lavoro o studio in questo momento è assente in studio può farlo. È e infatti, con gli infatti. Canali. Infatti, si può fare sentire, ecco, da noi. <ride> Paolizia, tu non hai raccontato le tue emozioni e no. la tua esperienza romana di mezzogiorno in famiglia. Sì, c'è poco da No, no. E eh, devo dire che appunto anche la mia esperienza è stata quanto traumatica. Sembra facile stare davanti alla TV, davanti a 10.000 persone, davanti Ah, magari mi sono abituata col microfono qua in radio, ma non vedi sì, ma altre persone. Io abbiamo anche 10.000 persone. <ride> Vabbè, adesso sì, adesso sì. No, io da qua non mi ci metto. No, no. Non la metto qua la telecamera per adesso. Eh già lo mi mi guardano già durante la settimana settimana, mi basta quello. No, però devo dire che è abbastanza difficile anche perché non, non è stato detto, ma dentro lo studio ci sono anche 40° gradi perché ci sono eh, le lampade punto, puntate su di noi, quindi anche i ragazzi che pedalavano, nonostante i ragazzi, ma anche noi e ragazze perché hanno fatto pedalare pure noi e quindi parte della colpa della mancata vincita del della pedalata, del Giro d'Italia è stata anche colpa nostra, però vabbè. E questi sono problemi tecnici che poi infatti la prossima volta non ci ricadremo più. <ride> e niente, però per la mia esperienza di anche per il mio gioco, appunto, è stata anche l'emozione che ha giocato brutti scherzi. In eh fortunava questo gioco. E di indovinare i nomi e cognomi dei dei VIP che mi spuntavano nelle varie caselle. Devo dire che anche se c'erano personaggi noti come Alberto Sordini, Lodangelo, eh ho avuto un po' di difficoltà anche perché c'era il tempo che avanzava e quindi io Le non emozioni, sapevo. Sì, sì, sì, sì. Poi Gina Lollobrigida è stata quella più che sono cascata lì e non mi sono più mossa. Però va bene, dai. Almeno mi sono ricordata il mio nome e cognome no a meno sì, quello proprio dicevamo proprio questo <ride> Eh io penso che eh, quando eh, quando guardo i giochi in TV penso che se fosse in TV no, non andoveremmo no, un no. momento. Sì, infatti, eh l'emozione. Poi magari una ci si abitua, magari quello, ma anche vedevo Matilde Brandi, pure lei un po' si impappinava un po' nella nelle moltiplicazioni, eh devo dire, cioè una che è sempre abituata nella sala Dante alla televisione e pure anche lei litigava l'emozione nel fare i calcoli. Certo. Ho forse sbagliato programma? Dov'era quella quando 15 x 5 Natale? Eh, non lo no, so. Ho fatto dei film, il film del tornatore. <ride> non lo eh, non so. E non ci arriviamo a, a questo livello di emozione. E eh, però per partire eh, c'è stato anche l'aiuto di tantissime altre persone. E eh, Cosa Maria, vogliamo ricordare anche chi chi ha voluto sponsorizzare, tra virgolette, o patronare la trasferta a Medo giordo in famiglia. Allora, intanto eh, i ragazzi si sono spontorizzati da soli, perché hanno partecipato autofinanziandosi tutti. E eh, e comunque io volevo ringrazi ringraziare le palestre Fit Time, l'Athletic Center, il Lago Rigorepio e eh, Cefalù Calcio, Umberto Raimondi con la sua troupe, la vecchia l'associazione Vecchia Soffitta, Giuseppe serio con la sua pasticceria Tentazioni, Eh, Barbara De Gaidani e Tania Gulotta per quanto riguarda i collegamenti eh, e le, le tutti i ragazzi che fanno parte dell'associazione Officine Culturali Costanza d'Altavilla di cui io ne ne faccio parte eh, e soprattutto il sindaco perché ha dato l'opportunità a tutti questi ragazzi di poter essere presenti a questa trasmissione. Eh personalmente a me che mi ha dato eh, questo incarico anche se eh, se tutti pensano che dici Margherita ha preso questo incarico ma chissà quanto guadagna no lo sto facendo solo per la città E a proposito di città e trasmissioni televisive non possiamo non ricordare lo spazio che è stato dedicato a Cefalù e al Pantocratore e dopo la Via Crucis del Papa il Mondo Visione, un programma che è stato poi eh, guardato in dati audiutel seguitissimo oltre 4 milioni di spettatori di, di nei picchi di punta e, e sono state intervistate il presidente della associazione culturale Costanza d'Alta Villa Valeria a Piazza che salutiamo o Vincento Garbo in qualità di storico e culturale di Cefalù, poi è stata intervistata Stefania Randazzo, che è anche una una studiosa di di archeologia, di arte e eh, quindi Cefalù è cultura Cefalù Quindi è stata davvero alla ribalta nel fine settimana grazie a voi e grazie anche a tantissime donne. Come sta succedendo oggi in studio? E abbiamo <ride> e abbiamo Cosa? E abbiamo ancora Kettela Martina che ci racconta ancora qualcosa della trasferta romana, ma ora come si, come sta preparando la eh, la la prossima trasferta dove sarà di nuovo protagonista e questa volta con un avversario suppongo ancora più difficile sì, che non, e non conosciamo. Infatti, no, noi, noi non non nessuno, no, no, non temiamo nessuno, però dopo aver vinto contro De Senzano del Garda, <ride> penso che ci possa capitare veramente qualsiasi cosa e siamo e tutti più in sereni, carica da 4 settimane. Anche perché sono in carica, erano in carica da 4 settimane e sapevamo comunque di scontrarci con un avversario che non era tanto tanto semplice. Sicuramente loro erano molto più preparati di noi, anche perché dopo quattro puntate già sentino lo studio tuo, cosa che invece non è capitata a noi perché comunque lì eravamo per la prima volta e strani da tutto. Adesso iniziano nuovi giochi o ci saranno sempre gli stessi, questo non non lo sappiamo ancora e tra di noi cercheremo comunque di assegnarci quello che riusciamo a fare o quello di cui siamo comunque in grado di Eh, di di fare. Eh, per quanto mi riguarda, il gioco musicale lo lascio volentieri a qualcun altro e spero di insomma di di fare bella figura come come è successo, come abbiamo fatto. Eh, noi ce l'abbiamo avessa tutta, ce la metteremo tutta anche sabato e domenica, anche se le nostre trasferte non sono semplici, anche se comunque saremo molto stanchi e tutto, cercheremo di dare di dare il meglio come come abbiamo fatto. Serena, tu hai rivisto la puntata poi in diretta di SerRivista? Sì. Che impressione ha avuto? Allora, inizialmente No, anche che impressione ha avuto prima delle tue delle tue colleghi e poi della tua prova. Allora, è stato stranissimo rivedersi in in televisione, diciamo, non è non è da tutti i giorni, non capito tutti i giorni, ecco e eh, mi ha mi ha fatto piacere vedere le mie colleghe che hanno fatto hanno fatto bene, siamo andate bene. Mi è dispiaciuto vedermi in difficoltà nel nel mio gioco. Eh però ecco, appunto, sicuramente la prossima volta avremo eh più consapevolezza di noi stessi e cercheremo di comunque di dividerci nei, nei giochi in cui saremo molto più preparati. Ehm sicuramente ehm non non è semplice, ecco. Ehm non sapremo ancora cosa cosa ci aspetta perché molto probabilmente alcuni giochi cambieranno. Eh, ecco, ma noi ce la metteremo tutta e cercheremo di di vincere anche questa volta. Maria Kalainen, finlandese. Sì che sì, e sappiamo benissimo che la finlandia sta una campione anche in questi giorni sì, sì. nel nell'automobilismo e nel culturismo mm. e anche sono stato tifoso di automobilismo e il mio pilota preferito era un finlandese ah, <ride> <se> sia del <ride> sia del rally sia del sì. sia della Formula sì, 1. Sì. Ecco, tu sei un atleta, abbiamo detto a livello internazionale e come si prepara una gara, una gara e come si prepara una trasmissione televisiva. Mm completamente diverso non a livello soltanto psicologico, però ovviamente è nel caso mio che c'è una preparazione non solo di di allenamento fisico, ma anche la dieta per la definizione che è la parte più difficile ovviamente, perché ogni volta pure tu ti trovi in situazione diversa di precedente, sei magari migliorata, devi sempre ogni anno, non è che persone persone pensano che dura soltanto un mese e tre settimane, ma non è così se uno veramente ci tiene e lavora con serietà tu ogni anno fanno un programma vedi le tue carenze dove devi migliorare è un tutto un anno di lavoro dietro non è solo per un giorno che tu ti prepari Poi ovviamente c'è la definizione che è anche una po' una cosa più individuale, una comincia più prima, una più tardi, una cosa che devi anche tu stesso andare a capire come funziona il tuo corpo, perché quello che funziona per me non può essere che per ogni uno di noi ha un metabolismo diverso, insomma, ci sono tante, non è semplice. Quindi e in ogni caso si può trasferire lo spirito competitivo anche per la televisione. Sì, infatti io vengo sette volte anche presa in giro a casa, perché perché tu agonismo te la devi mettere anche a fare un pezzo di pane. Io purtroppo non ci posso fare niente. Io o lo faccio al 110% o non lo faccio. Per cioè anche una pecca mia in certo senso perché non posso non riesco a per rendere le cose a tanto così. O ci vado tutto con la grinta o non ci vado. Perciò io sono un po' on off in questo senso berat Ognuno. Gli sportivi normalmente sono sempre... Quale prova pensi che affronterai la prossima eh, volta? La bicicletta sicuramente non è stata menzionata che tutte le ragazze abbiamo pedalato con tacco da 12 perché non <ride> sapevamo che non potevamo do... cambiare le Ma scarpe Ma stavolta... Giusto! Però questa volta non, sarà, non succederà Perciò anche per questo abbigliamento c'è completamente diverso che mi permetterà di dare a tutto sulla bicicletta questo sicuramente con Simone e Luca lo vediamo vediamo questa prova della bicicletta e poi ovviamente le manine che è molto divertente e i Pirelli. Almeno questi penso di che le farò poi vediamo altre come ci vediamo, però anche in questo siamo molto più esperti ora perché sappiamo chi può fare meglio una cosa. E allora prima di ritornare a parlare con Domenico Ferraro a Barranco ancora linea dalla regia. Ibermane, andare lontano La felicità E i tuoi sguardi innocenti In mezzo alla gente La felicità E restare vicini Come bambini La felicità Felicità Felicità E il cuscino di piume L'acqua del fiume Che passa e che va E la pioggia che scende Dietro le tende La felicità E abbassare la luce Per fare pace La felicità Felicità Felicità è un bicchiere di vino con un panino La felicità E' lasciarte un biglietto dentro al cassetto, La felicità E' cantare a due voci quanto mi piaci La felicità Felicità Senti, nell'aria c'è già La nostra canzone d'amore che fa Il sole più caldo che va Come un sorriso che sa di felicità Felicità E' una sera sorpresa, la luna accesa, la radio che fa E' un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità Telefonata, non aspettata la felicità Felicità Felicità è una spiaggia di notte, onda che batte la felicità Noi sappiamo benissimo questa canzone, a me conosciamo tutti i passetti perché appunto era la sigla di sabato di sabato, quindi al e lì a mezzogiorno in famiglia. Non era una, un brano messo a carta. No, era. no, no, era appunto avevo già preventivato, ecco, un po' per ricordare quella la prima impatto con con la TV, quindi e che facevamo i nostri balletti, un po' ci siamo un po' sciolti, ecco. Poi con non domenica è sempre domenica, poi per la domenica appunto successiva, appunto è stato ancora più più bello, soprattutto poi quando abbiamo vinto, eravamo ancora più sciolti di prima, mm. ecco. Parli te, fai una domanda Ma era rosare. <ride> che pazienza, hai? ecco l'arrivata domanda che mi viene in mente. E parliamo anche dai del gruppo maschile che è assente oggi a causa del lavoro e studio. Sì, infatti. E allora, intanto dobbiamo ricordare il nostro capogruppo, il grande Piero Bianca che è stato determinante anche lui, eh soprattutto per la simpatia, per lo spirito eh che ha eh, nel coinvolgere anche i ragazzi, eh, è stato veramente uno spasso eh, per per per per tutte le due eh, trasmissioni e eh, poi dobbiamo non ci dobbiamo dimenticare di mh, Luca Moscato, di Simone Castiglia che eh, tutt'e e due hanno sono i nostri ciclisti per eccellenza e eh, insieme a Maria Elena e eh, abbiamo anche Andrea Gandolfo, Messina, Gandolfo Macaluso, Andrea Messina, che è stato determinante eh, dobbiamo Andrea Messina, il piccolo giugno. Andrea Messina, la nostra mascotte e eh, che è stato determinante nel gioco delle mani. Sì. E eh, per questa invece mh, mh, per questo fine settimana, oltre alla eh, squadra che ha partecipato la volta scorsa, che ormai rimane quella confermata eh, finché non perdiamo e ci buttano fuori <ride> dalla dalla trasmissione e eh, abbiamo inserito i ballerini e il cantante. Il cantante che eh, praticamente è per Luigi Mazzamuto, che è un tenore, perché hanno voluto un tenore, l'abbiamo dovuto cercare ehm per Maria e per Monti qua come dice Serena e due ballerini ehm Salvatore Caliò e Maiorana Agata che eh, non sono cefaludesi ma che eh, eh, mi hanno prestato da una eh, associazione eh, vicina. Ehm speriamo che ci riconferma, insomma, come squadra campione, anche perché oltre ad essere eh, preparati ad essere forti atleticamente bisogna anche avere una bella dose di fortuna perché la trasmissione alla fine si appoggia anche a dei giochi di fortuna che sono il gioco della moneta, testo croce e lo strappacoppa che è il gioco della doccia che se si indovinano i 30 secondi di cronometro la squadra avversaria anche se è perdente ci strappa il titolo non è mai accaduto però tutte possibili. Abbiamo avuto paura in quel momento. Ma se noi dobbiamo ricordarci sempre che eh, io sono una persona molto eh, credente e molto eh, affezionata al mio eh, patrono della cittadina della nostra cittadina normanna che è Gesù Arbaturi che mm -hmm. ci guarda sempre e che ci protegge soprattutto quest'anno anche e eh, come ho visto che eh, l'anno del... della fede che ha l'icona eh, diciamo dell'anno della fede eh, speriamo eh, che ci protegga anche perché se vinciamo eh, vinciamo uno scuolabus di cui il comune Eh, no, eh, ne, ne abbiamo bisogno, bisogno. e sarà l'occasione buona magari, per prendere e per... per prendere eh, sopra eh, questo school bus il nostro vava Francesco e allora. e eh, eh, portarlo a Cevalo visto che il nostro Cristofantocratore è eh, l'icona dell'anno della fede. Speriamo bene e dobbiamo aggiungere che pure appunto per chi guida lo school bus quindi c'avrà un lavoro in più, quindi venite, mi dicevano spesso su Facebook commento, eh, ecco creeremo lo scuolabus per tanti bambini che ne hanno bisogno. E e così potremo fare anche la storia dice Valò, perché penso che nessuna squadra prima d'ora eh, a, eh, a, aveva partecipato ad una trasmissione televisiva e aveva vinto. Sì, una, infatti, in di, parlavamo di Giochi senza frontiere. Loro dovevano avevano partecipato, sì, ma non avevano metà. vinto. Noi abbiamo vinto. Noi abbiamo Speriamo vinto. abbiamo vinto. Speriamo che continuiamo. Io ne no, so. È stato bellissimo il fatto che sabato, quindi tutti no, non vinceranno sicuramente che appunto abbiamo lasciato quel punteggio 6 a 2, poi con uh, il gioco dei birilli e è stato determinante <ride> Luca Moscato che ha eh, messo a terra tutti i concorrenti. Com'è stato determinante anche Andrea Messina con il gioco delle mani. Sì, infatti. Eh poco fa Patriz abbiamo nominato il sindaco all'inizio trasmissione, però non possiamo non ricordare una trasmissione di informazione, l'evento di ieri, ovvero la sentenza del CGA che ha confermato eh, che ha rigettato il ricorso di Croci, sì. Il ricorso sì. di Croci e quindi e Rosario Lapunte del sindaco può continuare a lavorare alla, come alla, come sta facendo, come sta facendo, quindi può continuare a lavorare come sta facendo, almeno per quello che può, ecco, il più possibile, anche se molti l'attaccano da una parte e dall'altra, normale, anche normale amministrazione eh. da parte dei critici e politici. No, no, però lui sta lavorando, va per la sua strada e non il guarda in faccia giornale, nessuno. <ride> il nostro giornale aveva lanciato un pesce d'aquile. Cattivelli, cattivelli, cattivelli. <ride> cattivelli. <ride> ma e eh, ma, dai, ma eh, volevo approfittare dell'occasione per specificare che il pesce d'aquile d'aquile si fa per in, intanto dell'occasione soltanto del primo e poi su fatti che sono inverosimili, quindi nessuno tifava perché la perché fosse vero, anzi tutt'altro, oh, quando si fa il pesce dai prendersi per su cosa che in genere non esiste, diciamo, Beh, in questo caso beh, avete portato fortuna, dai, sì, anche lì dai. Sì, sì. E, e abbiamo anche parlato col sindaco e era tranquillissimo, nessuna offesa, <ride> chiaramente, anzi divertentissimo perché a tutt'oggi ancora ne parlano, ne hanno parlato tantissime, mi dicevano. E è entrato anche Sant'Genovese e approf eh, approfittiamo sempre per ricordare che è domenica 7 aprile alle ore 17 No, no. aspetta. alle ore 21, alle 21. ore 21, con i segnali di fumo 21. agli ore 21 eh, con invito. Ha se non invito, con invito, con invito, con qua. Invito, sotto... Allora eh, andremo in studio per ricordarvi ufficialmente che è domenica giorno 7 aprile alle ore 21 al teatro comunale Salvatore Gigiro, altro gioiello della nostra città, ci sarà la finalissima dell'astro d'argento dei più piccoli a qualcuno di studio ricorderà tempi non lontani però per, per fortuna non lontani perché sono giovanissime anche loro, ma credo che forse in due avete partecipato no, me eh no Ketty, eh, Ketty forse ha partecipato una voce straordinaria ecco eh, Eh quindi ricordavo questo appuntamento, però ho un invito, non so dove trovare l'invito. Ah. Eh, probabilmente già c'è il sold out anche se è gratis lo ingresso. Allora, bisogna seguirlo su CRM ah, in diretta, CRM quindi in diretta. ok. In diretta come sarà a mezzogiorno in famiglia sabato e domenica. Sabato domenica, e domenica, e domenica alle u... Allora, sabato alle 11:10 e domenica alle 11:30. E Quindi, allora per e mezzogiorno allora, in famiglia. E allora che non parliamo di non parliamo de, de, del canto, ma riparliamo di mezzogiorno in famiglia, la tua preparazione per la nuova trasmissione. Ti con, ti stai concentrando, stai si, preparando un si, gioco si, in si, particolare. Fai allenamenti come il razzo e queste cose. dentro sei un, una dottoressa anche quindi hai fatto la maturità già pochissimi pochissimi anni fa perché vi vediamo sempre sempre giovanissima ecco Ciao. che materie ti aspetti per mezzogiorno in famiglia Io speravo che fossero insomma le materie che più conosco che sono quelle turistiche però insomma di quelle ne possono capitare diverse e speriamo di essere tutti preparati comunque qui abbiamo siamo abbastanza preparati tutti, abbiamo anche una buona cultura, ho anche una bella presenza in questo caso di Ilaria, però eh, insomma, vedremo cosa possiamo metteremo anche a frutto le nostri doti culturali, insomma, oltre a quelle quelle fisiche, diciamo. Sì, perché siete tutti tutte e tutti degli atleti e sì. tu eh, come stai? Serenate, serena. serena vuole sempre di essere sereni, eh, felici, vincenti, insomma. Eh beh, io non è semplice perché per la scorsa puntata ero designata come concorrente dello strappo top. Eh è un gioco eh non non so che serve. Si sembrava brutto strappare la cappa a loro. Non, non so no, come no, no, Noi abbiamo aspettato insieme Parliamo a parlare di questa vecchia di... Ecco, siccome il mio ritmo era troppo veloce nel contare, allora Maria Rosaria mi disse: "Ma scusa, perché non provi a fare 1 1 2 2 3 3 4 4". Allora provando immaginate... col cronometro ho avviato e caduto. Se l'è sognato pure la notte, secondo me, povera. Non c'era né notte né giorno. <ride> di no a provare. <ride> Lei con il cronometro in mano, io girata, una pazza, tecnicamente sei bravo. 1 1 5 secondi. Non è semplice, non è fatto semplice, insomma, ci si prova. È anche fortuna, tra l'altro, una volta provato il gioco e durante le prove è, non è anche semplice trovare l'attacco perché appunto si deve premere un un pulsante, però il tempo non parte subito la volta che lassi fluttuante. Quindi devi anche ehm, riuscire a trovare l'attacco giusto perché se praticamente sbagli quello, poi non non reggete più. Insomma, ci si prova. Siamo qui, speriamo di non arrivare allo strapoco perché questo vorrebbe dire che abbiamo vinto la puntata. Eccolo. Vedremo. Maria, tu abbiamo parlato ala tantissimo di preparazione d'atleta, da diciamo, sei maestra in questo, vediamo anche tu che materie aspetti, qualche attività atletica che ti piace fare. Dipende che fanno lì. Sì. De, le prove. Le prove. prove. Quello, appunto, la, la bicicletta. La bicicletta appunto le mani e i piedi queste sono diciamo le, le prove di atletica che dovete che necessita un po' di forza, perché anche non è stato detto che la le tute delle mani sono pesantissime e per poterla tenere e correre con questa tuta non bisogna essere sia alti che anche avere un po' di forza perché se no non resti indietro perciò infatti in molte ragazze dalla nostra squadra anche Chetty che sa tantissima di musica non la può fare perché non è in grado di portare la, la tuta perciò Quindi. per me diciamo che a livello alto magari faccio un po' più bicicletta in palestra <ride> oltre ai miei normali turni e cerco di appunto vestirmi meglio così sono adeguata alle, alle prove però c'è una, una particolare preoccupazione che siamo già preparati Sì sì in Italia circolava una notissima fase in campo sportivo e di ciclismo eh, detta negli anni 40-50 quando è passato da solo coppi e quella è e il corridore ha detto un uomo solo al comando e quindi vorrei vuol dire e speriamo di poter vedere una donna sola al comando sì, con la diga. Sì, Assolutamente, viva la donna, mozza <ride> le donne. Infatti mi hanno fatto abbastanza battute anche lì all'Arrai perché io ero subito anche entusiasta di fare le mani anche quando abbiamo fatto le prove ovviamente con la nostra squadra prima della trasmissione hanno fatto proprio ridere anche lo no sei sicura sei sicura sei sicura che voi buttate fra i maschi più che sicuramente anzi mi diverto molto. beh sicuramente hanno notato che eh, avevamo di fronte un atleta internazionale sicuramente non può sfuggire all'occhio anche non esperto è stata comunque divertentissima, specialmente questo show di mani è è forte perché appunto, siamo abbiamo siamo divertiti sia nelle prove che in trasmissione. Maria Rosaria, allora ci andiamo quasi verso alla conclusione e non vi parla della squadra dalla squadra maschile, che si quando sentire oggi in trasmissione siamo riusciti a contattarle. Purtroppo no perché sono tutti al lavoro e quindi è difficile poterli contattare. E allora, Comunque e sono allora presenti qua con con lo con lo Sfilito. E allora li descrivi tu, hai hai hai super atleti, gli Ironman. Gli Ironman è Simone Castiglia e Luca Moscato, veramente eh, soprattutto Luca Moscato ha ha fatto veramente le, la, la la la statua di <ride> e ha ha portato eh, veramente alto il nome di Cevallú perché quando sono riuscito a salire sulla bicicletta e ha iniziato a pedalare ha già dato 300 metri di vantaggio alla squadra e poi anche Simone Castiglia che è un campione regionale, e Pietro Bianca con eh, molto preparato anche lui e che a volte l'emozione come si come ripeto in trasmissione beh, gioca brutti scherzi. E Andrea Andrea Messina è stato determinante come dicevo prima nel gioco delle mani, anche lui beh, bravissimo e eh, eh, insomma, eh, tutti si sono comportati eh, veramente bene. E eh, poi io invece volevo ricordare a tutti i radioascoltatori che eh, in queste ultime due puntate eh, che andremo a fa queste ultime due, scusate, in queste puntate che andremo a fare per questo fine settimana, eh, il sabato ci sarà la gara eh, di ballo e eh, la domenica la gara di canto. Queste queste due eh, gare eh, dovranno essere votate da casa con il mm, televoto eh, di cui voglio dire il numero e qui andiamo tre quattro volte come sì minimo. sì 8 9 4 4 3 3 ripeto 8 9 4 4 3 3 da telefono fisso da eh, invece eh, telefonino 47 8 4 7 8 5 Questi sono eh, ripeto quello da da telefonino 4784785 digitando il numero 1 per votare il nostro ballerino sì, o il nostro cantante. Il sì, ho il nostro cantante. È determinante questo, quindi aiutateci cittadini cefaludesi, eh, collegatevi eh, cefaludesi o andrà... anche i cefaludesi nel mondo, perché eh, anche eh, mh, se venite a Piazza Duomo, potete farlo dal telefonino e eh, seguite la trasmissione e votate queste due gare. E allora, come Come succede sempre nel finale di trasmissione, rendiamo la parola a tutti gli ospiti il più vicino possibile al microfono oh, per un un saluto e un pensiero sulla prossima trasferta romana. Io mi auguro che siete sempre numerosi a guardarci e speriamo di tenere sempre alto il nome di, di Cefalù, come abbiamo fatto e vi auguro buon divertimento e me lo auguro anch'io, <ride> sinceramente. Serena Jeffere e eh, mi auguro di riconfermarci comunque vincitori e mi raccomando anche voi da Cefalù sosteneteci in tutti i modi e eh, noi cercheremo Serena. di fare la nostra la nostra parte, insomma. Nadia Maria la nei faremo sicuramente il nostro meglio e voglio ricordare anche ai ragazzi della palestra, seguiteci, sostenete eh, a noi tutti quanti e noi faremo sicuramente al al nostro meglio in questo compito e ci sicuramente divertiamo da matti, vero? Sì. <ride> ci abbiamo magari anche gli amici finlandesi a sostenerci. Sì, sì, sì, infatti devo fare un po' di pubblicità su Facebook anche sì. su questo. E allora, concludiamo con Maria Rosaria Le raccomandazione che eh, che potresti fare in pubblico se li puoi fare anche ora. <ride> e, Io volevo e Sì, volevo intanto ehm ringraziare e eh, e eh, la redazione per averci invitato qua e e quindi averci dato la possibilità di ringraziare anche Giacomo Sapienza e eh, l'opportunità di potere eh, trasmettere le nostre emozioni anche agli altri. E eh, volevo soprattutto eh, sensibilizzare tutti i ragazzi, tutte le persone che vogliono mettersi in gioco, visto che questo sindaco e lo ringrazio veramente perché e eh, mentre le, nelle precedenti amministrazioni questo non avveniva, anche se non ci sono fondi e non ci sono soldi, lui è, eh, ci eh, mh, ci dà la possibilità con questo suo modo di fare di metterci in gioco, di dare e di dimostrare il nostro meglio con le nostre associazioni, con con quello che sappiamo fare. Sì, vero è che non che non uh, non guadagniamo niente, però anche per chi non ha lavoro è anche un modo per fare qualche cosa e fare qualcosa per il prossimo, per fare qualcosa per la città. Ehm e Scusa un attimo, mi è venuta in mente una domanda, la domanda finale. Poi intervenire anche Patrizia Currelli che ringrazio per la regia attenta e tremulosa sì. di sempre. <ride> e, è un gruppo che è nato spontaneamente in occasione eh, della trasmissione del Dopodore in famiglia non pensi che questo gruppo merite di poter continuare anche anche per manifestazioni non in diretta televisiva ma magari manifestazioni locale visti i talenti sì. che abbiamo riunito Sicuramente io eh, come tu ben sai <ride> oltre ad essere infaticabile con la forza <ride> sono infaticabile con la mente perché come diceva Ghetti la notte non dormivo per, anche per studiare il modo di, di sconfiggere <ride> questo scranstap stra strappacoppa e eh, sarà anche un'occasione perché ora ci siamo conosciuti, siamo divertiti, siamo affiatati e quindi già nella mente comincia a fare capolino questa situazione di potere coinvolgere la squadra per altro, anche perché eh, all'inizio è stato fatto un bando pubblico dove il sindaco chiedeva la partecipazione di eh, a mezzogiorno in famiglia di ragazzi che si volevano eh, candidare eh, eh, autofinanziando sì, ma al comune non è arrivato quasi niente, o uno o due proposte e tutto il resto è stato un mio lavoro, diciamo. Ora magari che hanno visto la trasmissione e hanno e i ragazzi hanno parlato di quello che hanno fatto e si sono diver stra divertiti oltre ad aver vinto, molte telefonate arrivano, posso partecipare, ma purtroppo siccome già i ragazzi hanno dato il loro meglio di sé, hanno messo le mani in tasca, come si suol dire. La squadra vincente non si cambia e questa rimane. Veramente. Sarà da esempio per molte altre eh, speriamo numerose partecipazioni ad altre eh, manifestazioni, ad altri eventi e eh, eh, in modo che eh, si si, si, si può, con con questa con questa e partecipazione eh, si potrà sensibilizzare il resto del del dei ragazzi per far sì che eh, si propongano e si mettano in gioco perché è da questo se, che poi eh, come si dice da cosa nasce cosa e quindi è giusto che nella vita eh, l'importante come si vuol dire è partecipare poi il resto lo fa eh, il come si dice il destino, il fato, la fortuna e eh, è tutto quello che che viene dopo. Comunque eh, io l'augurio che faccio a tutta la squadra è quella di eh, essere sempre coordinati, di di essere di avere sempre questo spirito di mh, di sfida, di di di eh, di vincere sempre, di essere positivi e di andare avanti come abbiamo fatto anche nella scorsa occasione e allora io ringrazio tutti chiedo un ultimo saluto a Patrizia Correre che ha organizzato questa eh, simpatica davvero bellissima trasmissione di oggi eh, Patrizia sì sì no io devo fare un piccolo appunto al fatto appunto quello mi aggiungeva mi congiungo a quello che ha detto Maria Rosari appunto che poi i cefaludesi si chiamano quelli che ragazzi hanno visto noi quindi ah, anche noi vogliamo fare è tipico dei cefaludesi almeno vedere gli altri e poi vogliono lo fare lo ma in, all'inizio non si muove nessuno e comunque che sia da sprono ecco noi abbiamo fatto questa differenza haビondato il via adesso magari per altre manifestazioni appunto come dice Maria Rosa e magari c'è un un afflusso maggiore di giovani. Quindi questo è il messaggio che vogliamo lanciare e quindi questo è il mio piccolo messaggio, spero di fare del mio meglio nelle prossime puntate e lì a mezzogiorno in famiglia di non farmi prendere più dall'emozione, cosa che capita a me molto spesso anche qua in radio e quindi qua magari lo posso nascondere tra una risata e l'altra. Là no e quindi questo è quello che capita. Comunque non ci mettiamo in gioco e quindi vediamo di fare il nostro meglio sono le 13 e 4 minuti sì. esatte al timer elettronico di CRM Happy Radio non ci resta che salutare abbiamo sforato il tempo esatto. e come dice Papa Francesco buongiorno e buon pranzo buon pranzo e buon pranzo <ride> ciao a, tu, ciao a ciao tutti ciao a tutti note a cura di Giacomo Sapienza a cura di Giacomo Sapienza